Harmincadik fejezet – Forddítsd a fényt, kicsim! – kérte Simon szögekkel a fogai között. Tesz felugrott, és arra helyre irányította a lámpa fénykörét, ahol Simon dolgozott. Pár pillanat múlva vissza is tért egy újabb marék szöggel, s átnyújtott néhányot Simonnak. A padlót szögezték abban a szobában, amelyet közös helyiségnek szántak, s amelynek magas mennyezete van ablakokkal. A Simon kis házához épített kiegészítés felét elfoglalta ez a szoba. A másik felében, mely a férfi városi barátainak köszönhetően már is lakható volt, hálószobák voltak. – Vége a munkaidőnek! – hallatszott Olivia hangja az ajtóból. A frissen gyalult fának dőlt, keze a farmer nadrágja a sebében, s a lábánál három macska ugrándozott. Bak és két kicsinye, melyeket megtartottak, olivér és Tyron. A két kölyök teste lassan hozzánőtt a hatalmas fülekhez és szemekhez, s addig nem merészkedtek a küszöbnél feljebb, amíg bentről kalapács hangja hallatszott. Már a befejezhetnétek? Csak még néhány lábnyit leteszünk mondta Simon, és a juhardeszkák felé nyúlt. Rövidet adj, tesz! A kislány kiválasztott egyet. Simon a legutóbb lefektetett deszkához illesztette, miközben a nyelve a szája sarkában mozgott, s két jól irányzott ütéssel a helyére szegezte a deszkát. Olivia szerette volna, ha már befejezik a munkát. Későre járt, és csípős volt a novemberi levegő. A falak ugyan szigetelve vannak, de a helyiségben nincs még fűtés, ami nem nagy baja a hálószobákban, a meleg pehelypaplan alatt, de itt a magas mennyezet miatt olyan érzése volt, mintha pajtában állnának. Tesznek rádásul még a házi feladata sem volt egészen készen. Elkezdte a tanévat a Brémontban, s még életében nem járt ilyen boldogan iskolába, de a követelményeket mindenhol teljesíteni kell. Nem lehet tanulási zavarokra és nehézségekre hivatkozni. A tanárok nagyon is pontosan tudják, milyenek a gyerekek, és hogy hogyan készíthetik őket a lehető legjobb teljesítmény elérésére. Ahhoz pedig dolgozni kell. Csak hogy itt az építkezés, Tesz úgy érezte, fontos szereplője a munkálatoknak, és Simon is szívesen vette a segítséget. pedig nem csupán merő udvariaskodásból. Megdolgoztatta a teszt, de nem csak itt az építkezésen hanem a szölő permetezésénél, a szület idején és vitorlázás közben is. Olivia nem is kérhetett volna jobbat a kislánya számára. Simonnál jobban senki nem értett a munka jó értelemben vett régi módi megszervezéséhez. Olivia megforgatta az ujján a gyűrűt, aztán kihúzta a kezét, hogy lássa is. A legmerészebb álmaiban sem képzelt el ilyen gyönyörű eljegyzési gyűrűt. A kerek és a két hosszúkás gyémántkő egyszerű platina foglalatban szikrázott, mely még inkább kiemelte a kövek szépségét. Mindenféle értelemben különleges darab volt, de a legértékesebb mégis az volt benne, hogy a gyémántok abból a brosból származtak, melyet Kar ajándékozott Anának Simon születése után. Azelőtt pedig kar édesanyjájé volt. Családi örökségből részesedni, Családi hagyomány részesévé válni olyas valami volt, amiről Olivia korábban még álmodni sem mert. Már két hónapja viseli a gyűrűt, mégis folyton azon kapja magát, hogy forgatja, nézi, megérinti, csak hogy megbizonyosodjék róla, ott van valóságos. És ezután következik a másik. A bros maradék két gyémántját átadták az égszerésznek, hogy ugyancsak platina foglalatba illessse őket, s az lesz majd a jegyűrű. Olivia jegyűrűje. Jegyűrű. Alig tudta elhinni. Az esküvőt a hálaadás hétvégéjére tervezték. Oliviának ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy felfogja, hogy elhiggye, hogy a Simonhoz fűződő kapcsolata valóságos. A kapcsolatot persze nem húzhatta elő folyton a zsebéből, mint a gyűrűt, hogy megszemléje. A szerelem megfoghatatlan. Olivia számára, aki egész életében alábecsülte önmagát, nehéz volt megszokni, hogy hihet önmagában, de idővel megtanulta. Megtanulta azt is, hogy Simon szívén a szőlős kertel osztozik. A szület után levegőztetni kellett a talajt, új töveket kellett ültetni azok helyébe, melyeket a klói elpusztított, el kellett távolítani az öreg, terméketlen töveket. Volt olyan eset, hogy Simon valami miatt nem hagyhatta ott a szőlőskertet, s nem jött haza este a szokásos időben. Az első ilyen alkalommal Olivia bebeszélte magának, hogy Simon biztosan meggondolta magát és a munkában keresmenedéket. Második alkalommal már csak feszült volt. Harmadszorra pedig már nem nyugtalankodott, s arra használta ki az időt, hogy többet foglalkozzon tesszel. Negyedik alkalom nem volt. Ha másból nem, ebből megtudhatta, mennyire fontos Simon számára, hogy együtt lehessen vele. A legbizalmatlanabb lelket is meggyőzte volna a férfi odaadása. Olivia és Simon egyre közelebb kerültek egymáshoz, bizalmas jóbarátok lettek. A legtöbb dologban egyformán gondolkodtak, legyen az a házhoz épített új tódalék vagy tesznevelése. nevelése. Sokat beszélgettek, nevettek. Egyre szerelmesebbek lettek egymásba. Natalia azt szerette volna, ha emlékezetes, nagy esküvőt tartanak, de ezt Olivia és Simon egyként ellenezte. Bensőséges ünnepséget akartak, még formális meghívókat sem küldtek szét. Telefonon felhívták, és meghívták azt a néhány embert, akiknek a jelenléte fontos volt számukra. Susan és Mark ott lesznek. Mi több, ha saját házukban fognak megszállni a közelben, ugyanis vettek egy házat az óceán partján a szőlőskerttől pármérföldnyire. Terebélyes épület volt vége láthatatlan verandával és hatalmas kocsiszínnel, amelyet Susan vagy lakóházzá szeretett volna átalakítani a gyerekek számára vagy reggeli gyors püfévé vendégek fogadására. Néhány heten telerudszant New Yorkból, és miközben a főépületet hozta rendbe, egyre azon törte a fejét, mi legyen a kocsi sínnel. Susan és Natali egyre közelebb kerültek egymáshoz. A rögzült megszokások miatt azonban ez olykor nem kis erőfeszítésükbe került. Suzanne és a családja minden esetre jelen volt Natali és Carl esküvőjén. Tekintetbe véve Suzanne kezdeti ellenállását, ez komoly lépés volt a részéről. Greg apróbb lépésekben haladt előre. Eljött az esküvőre, és meglehetősen kedves is volt, de Olivia gyanakodott, hogy emögött valószínűleg Jill keresendő. Mintha az alkú része lett volna, Jill természetesen visszatért Greggel Washingtonba már másnap, s miközben onnan tovább intézte az konszett kereskedelmi ügyeit, Gregről az itteniek csak néhány hét múlva hallottak. Ő hívta fel Kárt, talán mert ezt találta a legkönnyebb megoldásnak. Elmondta neki, hogy Jill és Köztelasson rendbe jönnek a dolgok, hogy szülészt és tanácsadót keresnek és kinézték a bababútort. Kérte Kárt, hogy mondja meg Natalinak, hogy eljönnek az őszi szüreti mulatságra. Való igaz, el is jöttek. A feszültség ugyan még mindig érezhető volt, de a kedvesség egyre őszintébbnek hatott. Greg sokat beszélgetett Natalival Alexanderről, Jillről és a kisbabáról, a változásokról, amelyek emiatt az üzletbenetben várhatóak, hogy Greg több időt tölthessen a feleségével és a kisbabával Washingtonban. Jill megígérte Oliviának, hogy eljönnek az esküvőre. Olivia boldog volt, hogy gil a barátjának tekinthette. Rendben, jelentette ki Simon. Kész! Tesz a szoba egy távolabbi pontjára mutatott. Azt hittem, addig megcsináljuk? Csak szép remény volt. Majd hónap eljutunk oda. Simon hátraült a sarkára. De nézd csak meg, mit végeztünk. Szerintem jó mutat. Tesz azonban megpillantotta a cicákat. Oda mászott hozzájuk, és keresztbetett lábbal leült melléjük. Olivier azonnal beugrott tesz ölébe, s a ruháján felkapaszkodva játszani kezdett egy hajtincsével. Házi feladat, emlékeztette Olivia Test, miközben Simon összeszedegette a szelszámokat. Olyan édes ez a kis cica! búgta tesz. Házi feladat! ismételte Olivia. Tesz az anyjára pillantott, de szerencsére a gyenge fényben és szemüvegem maszatos lencséi mögül nem látszott, hogy haragosan néz. Aztán mégis feltápászkodott, adott egy csókot Simon arcára, és Olivia mellett kiaraszolva távozott. Simon felállt, és kezét a farmerja szárába törölgetve Olivia felé lépkedett. Elnézést! Olivia mosolygott. Nem kell elnézést kérned! Felemelte az arcát, és két kezét a férfi derek a köré fonta. Nem bánom, ha én vagyok a házi sárkány. Örülök, hogy szeret téged. Ki játszik bennünket egymás ellen? Tartok tőle, hogy ez csak a kezdet. Várd ki, míg megtanul autót vezetni. Várd ki, míg randizni kezd. Ki fogunk egyezni, mondta Simon. Ő is átölelte olivia és hozzádőlt. Akkor érződött igazán a teste súlya, amikor mély lélegzetet vett. – Tudsz róla? – kérdezte Simon elégedetten, kifújva a levegőt. – Hogy milyen boldog vagyok? Olivia nem tudott válaszolni. Sosem talált szavakat, amikor Simon így beszélt. A férfi szavai olyan valóságosak voltak, olyan őszinték, olyan szívből jövők. Olivia ilyenkor mindig elnémult, csak mosolygott. Simon is elmosolyodott. – Nincs mit mondanod? Olivia megrázta a fejét. – Az a nő, aki mindenre megfelelt, bármit vágtam a fejéhez akkor, azon az első reggelen, most nem tud mondani semmit. Olivia mosolyogva nemetintett, de a könnyei kicsordultak. – Menjünk be, fázol! Olivia arra gondolt, hogy a néhány hónappal korábban még mogorva fickó milyen kedvesen tud beszélni, és milyen elmondhatatlanul tökéletes, hogy ő, Olivia, meg sem érdemli, mégis boldogan elfogadja társának, és miközben mindezt végig gondolta, szótlanul bólintott. VÉGE Felolvasta Kukus 8.42